I když je to ze začátku spojený s bojem, tak je to cená zkušenost a je dobré ji správně pochopit. Tak máme nějaké otázky? Jak to vidíme? Ty teorie dávají smysl můžeme je použít? Hm? Nebo nedávají smysl? Nemůžeme je použít? Jak to vypadá? Dávají smysl? Hm? Teď je Máme překážky a nejlépe se učíme z toho, že ty překážky se snažíme pochopit. Máme překážky jak v těle, taky překážky v mysli. A tím, že vlastně pokračujeme v té praxi, prohlubujeme tu praxi, tak ty překážky se stávají jemnější. Ze začátku ty překážky budou trochu hrubý, podle toho jestli máme dobré životní zvyky, nebo ne tak dobré, většina z nás v naší společnosti hm, ty dobré zvyky nemá, hm, ale jsou lidé, kteří jsou disciplinovaní prostě od přirozenosti, no, pro ně je to snaží. Hm. No a ta disciplína těla a disciplína mysli, to je vlastně základ. No a ta se nevytvorí ze dne na den, tu vytváříme kontinuitou v praxi, že jo? No A to kontinuitou v praxi, pak poznáváme ty překážky a stáváme se s nimi jistým způsobem familiérní. No a pak, si s nimi poradíme, čím dál, tím efektivněji. No a teď výhoda toho, co tady vysvětlujeme, těch šest bran, je, že v této tradici, což je nedualistická tradice, čínská tradice, stejně tak jako tibetská, je založená na... V nedualistickém pochopení meditace je, že my používáme všechny ty stupně podle potřeby a ta potřeba je vlastně momentální. Hm? Podle té momentální potřeby my se eh, orientujeme. No ale ze začátku musíme projít tím tý, postupem krok za krok. Pokud jsme tím postupem krok za krok nepošli, ne, neprošli, no tak e, těžko to můžeme kombinovat. Jestliže jsme jim prošli, pak jestli mysl e, běhá hm? a e, začne blbnout obdlážky, když sedíme dlouhou dobu, může se to stát, no tak e, můžeme e, se vrátit k tomu počítání, proč ne? Hm? Pak, jestliže jsme uvolněni, máme jasnost, no můžeme hned začít s tím pokládáním. Hm? Ty fáze od sebe nejsou oddělené, ale musíme první je zažít jednu po druhý. Hm? No a pak můžeme ty fáze utišení spojovat s těmi třemi fázemi, moudrosti neboli vypasany, hm? který snad to rozebereme odpoledne hm? a budeme se to snažit dát dohromady. Hm? No a teď eh, hlavní zájem, tedy aspoň u, tady eh, u pana Bakoše, je osvojení si těch džán, na to osvojení si těch džán je dobrý ten terévadový přístup, že si to oddělíme ze začátku. Výcvik v té hluboké koncentraci je výcvik v hluboké koncentraci. A když ten výcvik jde do hloubky, no tak pak my přejdeme na ten výcvik v moudrosti, v vypasaně. Hm? V nedolistické tradici my se snažíme je pochopit paralelně. Hm? Proto nedualistická tradice. A to má své výhody taky, ale jestliže hlavní důraz náš je na to získání těch džán, no pak je dobré si to oddělit a zůstat prostě u toho jasnosti, jak získáváme ten stav prohloubení v objekt a jak na základě první Diány získáme teš jasnou představu těch faktorů a toho obsahu mysli, který nám dovoluje v té první Diáně prodlévat. A na základě toho my pak poznáme ty rušivé faktory v té první Diáně, dostaneme se do druhé Diány, rušivé faktory v druhé Diáně, dostaneme se do třetí Diány a ten. Pro a Což faktor, co už vlastně je velice jemný faktor v té třetí diáně. Pak se dostaneme do čtvrté diány, kde vlastně ten objekt se stane tak jemný, že už my necítíme dech. My cítíme dech tady, ale tady zmizí. No a vlastně meditace na dech je Ta část utišení, což jsou džány, je za účelem toho, aby jsme jasně získali představu, jak se ten dech zjemňuje a přistává. On nepřestane, on stále v těle je, ale bude tak jemný, že se neobjeví v nosních dělkách O ústech nemluvíme, protože Jogin by neměl vůbec ústy dýchat hm? A ten dech se stane tak jemný, že mizí tam, kde jsme ho začali pozorovat. A ten proces mizení my jasně chápeme na základě osvojení si těch stavů prohloubení. Hm? Teď, čítal jsem o, myslím, že to je ta baramská metoda. Mělko, co jsme se ale bavili na meditaci o tom, že se nemenuje na pozornost v dýchu, ale aj v A je vás, ale, v ruchu. To je ale, to tak, není méně, metoda to... příhodná k, k Džána. Mm -hmm. Protože tady se vlastně pozornost jako hm? No je to dost dlouhá plocha. No, to se rozptiluje, ta pozornost. No když se pozornost rozptiluje, no tak to může výst, k jistému pochopení vypasanovému, ale to je tež vlastně povrchní pochopení. Z hlediska tradice, vlastně to hluboké pochopení vypasanovy moudrosti je na základě toho kompletního utišení. A to je v té tradici, co já jsem se učil. Pokud, se, pokud si ty džány neosvojíš, tak ten učitel ti nebude nezprostředkuje tu moudrost. Toho. A moudrost je moudrost nejáství. A pokud ten objekt není tak jemný, že to nejáství se ti zjeví, no tak pak pracuješ s koncepty. No a ty se chceš dostat nad koncepty a na to potřebuješ tu jemnost. No oni stále pracují v té metodě s koncepty. Fouká, no od toho to je, aby to foukalo fouká. No víc, to to fouká. No tak to není, není špatný. To je dobrá věc, to znamená, že se to zjemňuje a že máš jistou schopnost koncentrace. To je v pořádku. To tomu, že To já mám taky fousy pod nosem, ale jestliže se to zjemňuje, no tak pak ten tělesný dotyk jde do pozadí. Když tělesný dotyk jde do pozadí, no tak se to zjemňuje. Když ten tělesný dotyk je v popředí, no tak se to zjemňovat nemůže. A zjemňuje se to tak, že zůstává že začátku u toho tělesného dotyku. Tělesný dotyk je teplo, chlad, tvrdost, měkost, vibrace, hlavně vibrace tady, protože dech je pohyb a pohyb je vibrace. Ale jestliže u toho, u té Anapána Nimita zůstaneš, Nimita ten obraz je mentální obraz. Hm? Tělo, tělesné vědomí nevytváří žádné obrazy. Jedině mentální vědomí může vytvářet obrazy. Je to jasný? Hm? No a teďko, jestliže ten obraz se ustálí, no, tak to znamená automaticky, že ty věmy tělesnosti, čím poznáme dech? Tělesným vědomím a e, mentálním vědomím. Dva druhy vědomí. Nám umožní, že jsme si vědomí dechu. Jo? V hluboké koncentraci to ten tělesný dotyk dechu jde do pozadí, až úplně zmizí. Zmizí v tom hrubém větru. Hrubý vítr je ten dech, který přichází do těla skrz nos nebo ústa a tou dýchací trubici jde do brycha a z brycha zase při výdechu jde zpátky do nosu. Jo? Čili pohyb dolů a nahoru, dolů a nahoru ty nesleduješ, to je jiný nespříkům, ale v čínské tradici, kdyby vás někdy to zajímalo, tak my můžeme, hm, tež to, co dělá Mirko, my můžeme to sledovat, ten dech, v, těch, v tom kanálu, můžeme ho sledovat, to je tibetská meditace, jo? A ta je výborná, tež, a to sledujeme tam, kde si vizualizujeme hm, ten dotyk dechu. S tím, s tou jasností toho, že hm, dech v té jemné podobě, jako je prána, je jako kůň hm, a mysl je jako jezdec. Jo? Kam jezdec chce, no tak tam proudí ta prána. A teď nejlehčí je, Stejný princip v Číkongu je nechat proudit tam, kde je nejasnější. Pak můžeš ji nechat proudit i tam, kde tak jasná není. To jsou ty akupunkturoví body, když se staneš mistr meditace. Ty největší mistry meditace Číkongu byly taky doktory v čínské historii. Tomu se říká Shen Yi, duchovní doktory. A ty nepotřebují eh, ani eh, zkoumat, ty to cítí. Hm? Ty eh, akupunkturoví body to jsou body eh, střetání se energie. Že jo? Hm? No, stejně tak, jako to cítíš v těch jasných místech, můžeš se naučit to cítit i v těch místech, které tak jasné nejsou. To pak není problém, jestliže je koncentrace. Hm? No a e, jak učí tady e, náš přítel, hm? pan Bakoš, no tak můžeš to stahovat, tu pozornost do toho jungle, do toho středního kanálu. A v tom středním kanálu si pak vizualizuješ k tomu, abys to stánul do toho středního kanálu, jak učí tady náš přítel, potřebuješ. To pomáhá chápat ten yang oběh a jin oběh. Hm? Yang oběh od Kostrče do Pai Chui do a jin oběh od Shenzhong hm? do prostředka Panwe. A tím, že si to spojuješ, tak se dostaneš na ten Zhongmai hm? a v tom Zhongmai si můžeš vizualizovat potom ty, ty čakry. Hm? No a a ty, nad tu vizualizaci těch čakr používáš, když se učíš tibetský buddhismus, používáš ty sanskritské hlásky, hm, oni to píšou v tibetské abecedě, a ty si vizualizuješ na těch čakrách a tím pádem vědomně vedeš hm, tu energii tam, kam ji potřebuješ. A to můžeš dělat i ve spánku. To se stane pak yoga spánku. Hm. Čili e, ideál je, i ve spánku nestra, nestrácíš plný uvědomění. Hm? No a pak se může stát bodysatvo, no ale to nějaký pátek potrvá. Hm? No ale ten e, trénink se pak stává čím dál jemnější hm? a vlastně všechny životní procesy, ti umožňují použít, koncentraci a uvědomění, což je vypasana společně. Jo? No a to pak přinese to nedualistické probuzení, což je daleko těžší, než to dualistické probuzení, vstoupení do, do, do proudu, protože vlastně zkoumáš jenom tu vlastní zkušenost. Když to tady zkoumáš objektivní pravdu, která není dualistická. Vlastní zkušenost je dualistická. Proto v teorii máš první objekt, aby vy, vyšla mysl. První musí být objekt, jinak mysl nevýjde tomu, že v nedualistické meditaci neexistuje objekt bez mysli. A ten objekt se učíš, tež, že on vychází z mysli. To je všechno vlastně v ty sutre o zvázání uzru, je třeba pochopit úplně jasně, že i v běžném životě vlastně ty objekty vychází z mysli. Proto, jak říkal modrý Sokrates, vlastně proces myšlení je proces vzpomínání. Hm? No a my vzpomínáme na podobné věci, protože jsme se narodili ve, ve stejné společnosti víceméně hm? a máme stejné představy o životě a, a tak dále, tak máme podobné představy. Jo? Ale Naši kolegové zvířata, ryby a tak dále, ty mají absolutně jiné představy a jiné vzpomínky a proto reagují úplně jinak. My reagujeme podobně, no ale přesto jsou velké. Já jsem byl trošku možnost, jsem měl být v Peru, tam ještě v těch odlehlých oblastech mají úplně jiný představy. protože jsou stejně lidi, stejný tělo, stejnou mysl jako my, mají úplně jiný představy o životě. A ty představy, co my máme o životě, ty jim připadají úplně absurdní. <laughs> A nám zase připadají úplně absurdní ty jejich představy. Pokud ne, nemáme jako zájem o to. Většina z nás o to zájem vůbec nemá. Jaký představy mají domorci v Brazílii, v pralesu, co žijou. No a tak to zjemnění, vlastně proces meditace je proces zjemnění objektu. Zjemnění objektu nemůže existovat odděleně od zjemnění počitku a zjemnění vnímání. A na základě toho zjemnění my pak získáváme moudrost toho, že naše představy nejsou objektivní, ale jsou subjektivní. A jestliže to poznáme, my se můžeme od těch představ odpojit. Jo? A to odpojení od těch představ je ta svoboda. Přesto my žijeme v těch představách, musíme se na ně adoptovat, jinak jsme tady v Košicích <laughs> neuplatnili. Hm? Ale neidentifikujeme se s nimi. A to nám dá jistý odpojení, relaxaci a svobodu. A to je toho, co vlastně čím, nám, čím nás ta meditace obohatí. No Stejný se dá říct o qigongu, jenomže ten qigong je spíš zaměřen na na tu tělesnou část výcviku. Na taoistickou filozofii, v taoistické filozofii, vlastně čí je element. Hm? Ale ten element nikomu nepatří. A to je to probuzení, to je ta věčnost. Hm? Je to tak? To tady kolega může probrat dál, hm? no ale. Tak to je. A z hlediska buddhismu to je pouze element větru, jenomže jemný element větru. A ten jemný element větru je pouze prostředek k tomu, aby jsme se správně naučili hýbat myslí. a správně se naučit hýbat mysli, je umění pozornosti. Buddhistická joga je umění pozornosti. Že dáváme do mysli vědomně to, co nám prospívá a vyhýbáme se tomu, co nám neprospívá. Tím pádem to nám umožní neidentifikovat se s těmi představami, které všichni máme.